Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Sommer, Sonne, große Ferien. Die perfekte Mischung, um sich für sechs lange Wochen zusammen mit seinen besten Freunden von einem anstrengenden Schulhalbjahr zu erholen. Die fünf Freunde lagen den ganzen Tag faul am Strand herum und ließen sich die warme Sonne auf die Bäuche scheinen. Außer ein paar Möwen, die ihre Kreise zogen und den gleichmäßigen Plätschern der Wellen, störte kein Geräusch die himmlische Ruhe. Außer, Moment mal, was war das denn? Julian, hörst du auch, was ich höre? Ich hatte ja keine Ahnung, dass Dick so schnarchen kann. Ach, ich schon. Manchmal wache ich nachts auf und denke, da liegt ein Walross neben mir im Bett. Du Ärmster. Aber ich finde, wir sollten Dick aufwecken. Der kriegt sonst einen höllischen Sonnenbrand. Los, stüpp sie mal an. Ach, ja, gleich. Ich liege hier gerade so gemütlich. Ah! Was war das denn? Das war Anne. Da muss irgendwas passiert sein. Wahrscheinlich hat ihr so ein winziger Fisch am Serum rumgeknabbert oder so. Das hört sich aber eher an, als wäre es ein Meerungeheuer gewesen. Hilfe! Hilft mir doch! Los, los, kommt, Leute. Ja. Anne braucht unsere Hilfe. Los, kommt, beeilt euch. Ja. Mein Arm! Guckt euch meinen Arm an! Oh, das tut ja, das so weh! Ach du Schreck, das, das sieht ja übel aus. Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung. Ich habe mit Timmy im Wasser rumgetollt und plötzlich ist irgendwas Glitschiges gegen meinen Oberarm gekommen. Oh, das brennt wie Feuer. Ei, ei, ei. Das sieht wirklich wie eine Verbrennung aus. Komisch. Ja, wir müssen die Stelle kühlen. Genau. Ich, ich hole schnell eine Flasche Wasser aus der Kühltasche, ja? Keine Sorge, Endes. Das wird schon wieder. Ich beeile mich. Ja. Blitzschnell rannte Dick über den heißen Sand zurück zum Liegeplatz der Kinder. Eilig schnappte er sich eine eiskalte Flasche Mineralwasser. Aber als er zu seinen Freunden zurückgelaufen war und die Flasche gerade aufdrehen wollte, kam ein junger Mann winkend und rufend über den Strand auf sie zugeeilt. Er war braun gebrannt und trug eine knallrote Badehose. In der einen Hand hielt er ein Wellensurfbrett und in der anderen einen kleinen Rucksack. Hey, hallo! Wartet mal! Ja? Was ist denn? Was wollen Sie hier? Stopp, stopp! Ihr dürft auf keinen Fall Wasser auf die Stelle tun. Nicht? Nein, wir müssen das Gift von der Haut abrubbeln. Okay. Entweder mit trockenem Sand oder... Noch besser, Moment. Noch besser, hiermit. Rasierschaum? Ganz ruhig, Der Mann will Ihnen doch nur helfen. Ich frage mich ja nur, wie ich das ausgerechnet mit Rasierschaum anstellen will. Ähm, die kleine Lady hier hat eine Begegnung mit einer Feuerqualle. Und die geben leider ein richtig fieses, nesselndes Gift ab, das ziemlich übel auf der Haut brennt. Oh, ja? Yeah. Der Rasierschaum kühlt nicht nur. Wenn er getrocknet ist, kann man das Gift zusammen mit dem gehärteten Schaum abreiben. Ach so! Ja, und das funktioniert in der Regel prima. Achtung, einmal den Arm. Mhm. So. Und Sie äh, haben so ganz zufällig immer eine Dose Rasierschaum dabei? Sorry, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Stephen Fincher, Sportstudent aus London. Aha. In den Sommermonaten jobbe ich als Rettungsschwimmer an verschiedenen Stränden auf der ganzen Welt. Oh, wirklich? Als Rettungsschwimmer? Ja und, ja, und dieses Jahr hat es mich hier nach Kirin verschlagen. Sag so, noch einmal. Aha. Aha. Cool. Wir hatten hier noch nie einen Bademeister. Wir hatten auch noch nie Feuerquallen. Ja. Tja, das eine hat damit zu tun, dass immer mehr Touristen entdecken, dass man hier in England auch einen wunderschönen Strandurlaub verbringen kann. Ich kann Touristen nicht leiden. Und das andere hat eindeutig mit der Klimaerwärmung zu tun. Normalerweise kommen Feuerquallen nur in wärmeren Gewässern vor. Aber irgendwie scheint sich ein ganzer Schwarm hierher verirrt zu haben. In den letzten Tagen gab es nämlich schon ein paar Feuerquallenunfälle. Ach, wirklich? Ja, so, das war's. Okay. Ich kann Feuerquallen nicht leiden. Ist so eine Verletzung ganz sehr gefährlich? Nein, keine Angst. dein Arm wird dranbleiben. Er wird aber wahrscheinlich noch eine Weile brennen. Am besten ihr wiederholt die Rasierschaumprozedur zu Hause noch einmal. Okay, das machen wir. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Vielleicht sehen wir uns ja in den nächsten Tagen nochmal hier am Strand. Hm? Ja, gleich. Ciao. Lust auf Strand und Badevergnügen war den fünf Freunden durch Anns Begegnung mit der Feuerqualle ein bisschen vergangen. Zerknirscht radelten sie zurück zum Felsenhaus, wo sich Tante Fanny liebevoll um Anns verletzten Arm kümmerte. So mein kleines, und jetzt gibt's einen Tee. Danke Tante Fanny. So. Ich weiß gar nicht, welchen Schwarm ich notgedrungen lieber in Kauf nehmen soll. Den Touristenschwarm oder den Feuerquallenschwarm? Dann schon lieber Touristen. Die verspritzen wenigstens kein brennendes Gift. Hm. Also ich bin für Feuerquallen. Die machen keinen Lärm und keinen Dreck. Aha. Und irgendwann ist so ein Schwarm auch ganz bestimmt wieder verschwunden. Na toll, dein Oberarm ist ja auch nicht blutrot und brennt wie Feuer. Ja. Hm. Tut's denn noch sehr, weh? Hm. ja. Hm. Ah, ich hab eine Idee. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Oh je, Er hat wieder eine Idee. Worauf bist du denn gekommen, Onkel Quentin? Na, auf das allerbeste und einzig wahre Hilfsmittel gegen schmerzende Qualenverletzungen. Ich denke, das ist Rasierschaum. <lacht> Rasierschaum ist nicht schlecht, aber tausendmal besser ist eine Grillparty im Garten. Die hilft garantiert. Also ehrlich, Onkel Quentin, du willst mich doch veräppeln. Das würde ich niemals wagen. Glaub mir, gegrillter Biolachs mit ein paar jungen Kartoffelchen und der selbstgemachten Remoulade deiner Tante Fanny. Das wirkt wahre Wunder gegen quallengeplagte Oberarme. Also, äh, äh, Grillparty klingt doch toll. Ja. Egal, ob das nun gegen äh, Quallenverletzungen hilft oder nicht. Essen müssen wir auf jeden Fall was, ja. oder? <lacht> Richtig, Dick. Dann schlage ich vor, ich bereite gleich mal die Remoulade zu. Und ihr fahrt zur Lachsfarm und besorgt ein paar schöne bio Vom alten Rupert Morris. Einverstanden? Ja, super Idee. Hm, lecker Lachs. Eine Grillparty hört sich super an. Ja, ähm, äh, Tante Fanny... Ja, Dick. Ähm, Gibt's noch ein Problem? Naja, also Lachs ist im Prinzip echt okay und, und, und Bio-Lachs natürlich erst recht. Aber wäre es in Ordnung, wenn wir auch noch ein paar stinknormale Bratwürstchen vom Metzger mitbringen? <lacht> Seht ihr? Ja, Timmy ist ganz meiner Meinung. Ach, du hast doch bloß Angst, dass du wieder nicht satt wirst. Nein, das nicht, aber ich stehe halt nicht so auf Fisch. Egal, ob nun Bio oder nicht. Also, Bio-Lachs und Bratwürstchen. Basta. Danach ist dein Oberarm wie neu, n. Versprochen. Ja. Wenn du meinst, Onkel <lacht> Obwohl die fünf Freunde natürlich genau wussten, dass Onkel Quentins Heilmittel gegen Quallenverletzungen reine Erfindung war, tat die Aussicht auf eine Grillparty eine erstaunliche Wirkung. Anne hatte ihre unerfreuliche Begegnung mit einer Feuerqualle fast vergessen. Als die Kinder auf der Farm des alten Rupert Morris ankamen und erfuhren, was dort in der Nacht passiert war, dachte Anne vor lauter Schreck keine einzige Sekunde mehr an ihren brennenden Arm. Sag mal, ist heute Sonntag oder irgendein komischer Feiertag? Heute ist ein ganz normaler Mittwoch. Hm. Und warum ist hier auf der Farm dann weit und breit keine Menschenseele zu sehen? Das ist richtig unheimlich. Ja, wie schon? Kein einziger Arbeiter. Unser alte Mr. Morris ist auch wie vom Erdboden verschluckt. Echt merkwürdig. Die, die Farm wirkt wie ausgestorben. Gruselig. Ja. Da, im ersten Stock im Wohnhaus. Da hat sich doch eine Gardine bewegt. Hä? Echt? Da ist jemand. Äh, Lasst uns mal äh, klingeln und fragen, was hier los ist. Hm. Drück nochmal auf die Klingel, Ann. Ruhig etwas länger Okay Da ist jemand im Haus, darauf wette ich Psst, Timmy Ich glaub, ich, ich hab Schritte gehört Mr. Morris? Hallo? Sind Sie da? Wir sind's, die Kinder aus dem Felsenhaus Können Sie bitte kurz aufmachen? Herrgott noch mal, was soll denn dieses Geklingele? Entschuldigen ähm, Sie bitte, ja. aber wir möchten gerne mit Mr. Morris sprechen. Das tut ihr gerade. Was wollt ihr denn? Ach, dann sind Sie wohl... Colin Morris, der Sohn vom alten Rupert. Ach so. Darf ich jetzt endlich erfahren, was ihr hier zu suchen habt? Ja, wir suchen ihren Vater, weil wir ihm nämlich ein paar leckere Lachse abkaufen möchten. Habt ihr das Schild nicht gesehen? Heute findet kein Lachsverkauf statt. Okay. Und auch nicht in den nächsten Tagen. Aha. Wie es im Moment aussieht, wird hier auf der Farm nie wieder Lachs verkauft werden. Was? Aber warum denn nicht? Nie wieder? Oh, Mann. Will Ihr Vater die Lachszucht einfach aufgeben? Wo steckt er überhaupt? Er liegt oben in seinem Bett und schläft hoffentlich ein paar Stunden durch. Ja. Immerhin wird er im Herbst 80 Jahre alt. Und eine Nacht wie die letzte kann er längst nicht mehr einfach so wegstecken. Ich mache mir große Sorgen um ihn. Aber was ist denn letzte Nacht passiert? Das könnt Ihr natürlich nicht wissen. Bitte entschuldigt, dass ich so unfreundlich zu euch war. Ja, ist schon gut. Aber ich bin ziemlich durch den Wind. Heute, in den frühen Morgenstunden, so gegen halb fünf, hat mein Vater mich zu Hause in London angerufen und mich mit einer wahren Horrornachricht aus dem Tiefschlaf äh, gerissen. Was? Ein riesiger Schwarm Feuerquallen ist in seine Lachskäfige eingedrungen und hat mehr als die Hälfte seiner Zucht vernichtet. Oh nein. Hey, bitte? Wie kann denn sowas passieren? Das ist ja schrecklich. Der arme Mr. Morris... Er war doch immer so stolz auf seine Biolachse. Ja, einen Teil der Tiere konnte er retten. Er ist kurz vor Mitternacht noch einmal vors Haus gegangen, um ein Pfeifchen zu rauchen. Und da hat er das Unglück bemerkt. Er hat sofort alle seine Mitarbeiter aus den Betten getrommelt. Und die haben dann versucht, die Quallen aus den Käfigen zu treiben. Aber für viele der Lachse war es schon zu spät. Und was passiert nun mit der Lachszucht? Das Wichtigste ist erstmal, dass mein Vater wieder auf die Beine kommt. Ja, ja, natürlich. Ist doch klar. Nämlich Gesundheit ist tausendmal wichtiger als alles andere. Tja, und selbst wenn die Versicherung für den Schaden aufkommt, werde ich meinem Vater nahelegen, dass es langsam an der Zeit ist, sich zur Ruhe zu setzen. Das wird bestimmt nicht so leicht werden. Du sagst es. Ich versuche schon seit Jahren, ihn davon zu überzeugen, dass die harte Arbeit viel zu viel fehlen wird ja. und sich genau genommen auch gar nicht lohnt. Die Biolachszucht hat immer schon viel zu wenig Gewinn abgeworfen. Tja, aber der alte Sturkopf will nicht hören. Hauptsache, er ist bald wieder fit. Ähm, bitte grüßen Sie ihn doch ganz herzlich von uns, ja? ja? Das mache ich gern. Und es tut mir sehr leid, dass ich euch heute keinen Lachs verkaufen kann. Ja, keine Ursache. Also, ja, darüber bin ich persönlich jetzt gar nicht so traurig. <lacht> Dick! Du bist doch unmöglich. Ist ja nun mal so, ich stehe eben einfach nicht auf Lachs. Die Grillparty im Garten fand am Abend trotzdem statt. Obwohl die fünf Freunde sich schon ein wenig Sorgen um den netten alten Mr. Morris machten. Dieser Feuerquallenangriff auf die Lachsfarm war irgendwie unheimlich. Aber essen mussten sie ja so oder so. Da hatte Dick natürlich vollkommen recht. Mm -hmm. Großartig, hm? Schatz! Deine Remoulade ist wie immer eine Wucht. Aber wärst du sehr böse auf mich, wenn ich mir eine Tube Senf aus dem Kühlschrank hole? Nur wenn du den Ketchup nicht vergisst. Ich liebe nämlich Bratwürste mit ganz viel Ketchup. Also Ketchup ist nun wirklich nichts für kleine Hunde, Jimmy. War doch nur ein Scherz, alter Junge. Hey, ich weiß doch, dass du Bratwürstchen mindestens genauso gern isst wie ich. <lacht> Na gut, ich hole dann mal den Ketchup und den Senf. Ich könnte auch noch schnell ein Weißbrot aufbacken. Was meint ihr? Ja. Das wäre genial, Tante mhm. Fanny. Eine goldbraune Bratwurst mit ordentlich viel Senf und dazu ein Stück knuspriges Weißbrot. Oh, ja. Dafür überlasse ich euch gern alle Lachse der Welt. Mhm. Na dann, ich bin gleich zurück. Mann, Dick, hm? langsam haben wir alle begriffen, dass du keinen Lachs magst. Warum eigentlich nicht? Lachs ist doch lecker. Das verstehe ich auch nicht. Sind tierisch gesund. Ja. Ihr habt garantiert nicht diesen Film über industrielle Lachszucht gesehen, oder? Mhm. Na, wir haben das im letzten Halbjahr in Bio durchgenommen. Aha. Ich kann euch echt sagen, wenn man den gesehen hat, dann vergeht einem echt der Appetit. Ja, aber Mr. Morris züchtet doch seine Lachse auf biologische Weise. Ja, das stimmt. Und was ist denn genau der Unterschied zu dieser industriellen Zucht? Hm, also... In den sogenannten Lachsfabriken, zum Beispiel in Norwegen, ja. da werden Hunderttausende von Lachsen in engen Netzkäfigen zusammengepfercht. Das ist ja furchtbar. Ja, die, die können sich kaum bewegen da drin. Außerdem ist das Futter, das sie bekommen, mit Antibiotika versetzt. Ja, das ist natürlich auch schädlich für die Menschen. Ja, das klingt echt, ja. echt. Die Lachse von Mr. Morris, die haben es natürlich tausendmal besser. Die, die kriegen natürliches Futter und die haben auch genügend Platz zum Schwimmen. Ja, und deshalb schmecken sie auch viel besser. Mhm. Genau. Ich frage mich trotzdem die ganze Zeit, wie diese Feuerquallen in die Netzkäfige gekommen sind. Und so viel ich weiß, schwimmen Quallen immer mit der Strömung. Mhm. Und die ist ja wohl eindeutig vor der Küste, da wo Anne von einer Qualle attackiert wurde. Und soll das etwa bedeuten, dass die Quallen nicht von alleine in die Lachskäfige geschwommen sein können? Mhm. Ja, ich fürchte, das bedeutet es. Wow, dann muss ja also jemand nachgeholfen haben. Hey, Wahnsinn. Irgendjemand hat die Qualen absichtlich reingetrieben? Genau, und dieser Jemand wollte Mr. Morris damit schaden. Leute, da sind unsere Spürnasen gefragt. Ich denke, wir sollten gleich morgen früh noch mal zur Lachsfarm fahren und uns dort ein bisschen umsehen. Oh, das ist eine super Idee, Julian. Ja, mhm. stimmt. Mhm. Zum Schwimmen habe ich sowieso keine Lust, solange sich dieser fiesen Feuerqual hier noch rumtreiben. Mhm. Okay, Leute, abgemacht. Aber kein Wort zu meinen Eltern. Nein. Ihr wisst doch, die haben es nicht so gerne, wenn wir rumspionieren. Mhm. Kein Wort. Kein Problem, George. Wir lassen uns nichts anmerken. Oh, gut aufgepasst, Timmy. Sie kommt zurück. Oh, oh bitte sehr, meine Herrschaften. Senf, Ketchup. Und ein warmes Weißbrot direkt aus dem Ofen. Oh, toll. Wow, das nenne ich eine ordentliche Grillparty. Oh ja. Äh, wem darf ich denn noch ein Würstchen anbieten? Ach, war ja klar, Timmy. <lacht> ja, du kriegst natürlich auch eins. Komm sofort. Warte. Zo. <laughs> Am nächsten Morgen machten sich die von Freunde gleich nach dem Frühstück erneut auf den Weg zur Lachsfarm von Rupert Morris. Schon von Weitem konnten sie hören, dass Vater und Sohn im Haus einen heftigen Streit miteinander hatten. Wie konntest du das nur machen? Das war sowas von gedankenlos. Ich hatte mir das ganz genau überlegt. Das kannst du mir ruhig glauben. Ich habe doch im Leben nicht damit gerechnet, dass mal so ein Unglück passiert. Wenn man einen Betrieb verantwortungsbewusst führen will, dann muss man mit allem rechnen. Ach. Auch mit dem Schlimmsten. Ach. Ich sage es noch einmal. Du bist einfach zu alt, um die Farm weiter zu bewirtschaften. Ja, ja, ja. Sieh das doch endlich ein, Vater. Ja, ja, ja. Ich habe noch alle fünf Sinne beieinander. Ja. Ich lasse mir von dir nicht einreden, dass ich zu alt bin. Ach, dann mach doch, was du willst. Ja, das mache ich mich auch. mich kannst du jedenfalls nicht zählen. Als die Kinder noch überlegten, ob sie klingeln sollten oder nicht, kam Colin Morris aus der Haustür und rannte grußlos an ihnen vorbei. Er sprang in den Jeep seines Vaters und raste mit quietschenden Reifen davon. Die fünf Freunde schauten ihm verdutzt hinterher und beschlossen, im Haus nach Mr. Morris zu sehen. Der saß wie ein Häufchen Elend in seinem Schaukelstuhl im Wohnzimmer, und schaute die Kinder aus traurigen Augen an. Hallo, Mr. Morris. Ich bin's, George, die Tochter von Quentin und Fanny Kirian. Die kleine Georgina. George, du bist aber ganz schön groß geworden. Ja. ja. Dürfen meine Freunde und ich einen Augenblick reinkommen? Ja, ja, kommt nur rein, Kinder. Setzt euch, wenn ihr mögt. Ich kann ein wenig Gesellschaft gut gebrauchen. Danke. Danke. Sehr nett. Oh. So, ja. Mr. Morris, wir wollten Ihnen sagen, wie leid es uns mit Ihrer Lachsfarm tut. Ja, sehr leid. Ja, die Lachse und die Lachsfarm, ja, ja. Das ist eine traurige Geschichte. Wollen Sie die Lachszucht denn wirklich aufgeben? Von wollen kann beileibe keine Rede sein, aber ich werde wohl müssen. Das Geld reicht einfach nicht aus, um die Farm wieder aufzubauen. Aber was ist denn mit Ihrer Versicherung? Die müsste doch für den Schaden aufkommen. Ja. Die Versicherung, ja, ja. Noch so eine traurige Geschichte. Wieso? Ich habe die Versicherung nämlich vor gut einem halben Jahr kündigen müssen. Oh Wieder mal das liebe Geld. Oh nein. Das ist natürlich ärgerlich. Es ist eine Katastrophe, junger Mann. Ich verstehe. Mein Sohn Colin war fuchsteufelswild, als er es eben erfahren hat. Und er hat ja recht. Ich bin einfach nicht mehr in der Lage, mich um das alles hier zu kümmern. Ich bin ein alter, dummer Esel. Aber das stimmt doch gar nicht, Mr. Morris. Äh, Sie sind vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber mh. dumm, das sind Sie ganz bestimmt nicht. Das ist lieb, dass du das sagst. Aber es ändert ja nichts an den Tatsachen. Meine geliebte Lachsfarm ist verloren. Aus, Ende, vorbei. Mr. Morris... Wir vermuten, dass jemand absichtlich die Feuerquallen auf ihre Lachse gehetzt hat, um ihnen zu schaden. Also, wenn Sie erlauben, dass wir uns ein wenig umsehen, finden wir vielleicht einen Beweis. Mhm. Ja, und, und wenn wir den Schuldigen finden, dann muss der für ihren Schaden aufkommen. Ach, Kinder, ihr seid entzückend. Aber wer sollte denn so etwas tun? Nein, nein, wie Wir Wie ich schon sagte, aus Ende vorbei. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich fürchte, ich muss mich noch ein Weilchen ausruhen. Mein Herz und die alten Knochen wollen nicht mehr so, wie ich es will. Schlafen ist die beste Medizin, sagt meine Mutter immer. Genau, das wird schon wieder, Mr. Morris. Schlafen Sie sich gesund. Und nicht so traurig sein, ja? Gute Besserung, Mr. Morris. Danke, Kinder. Vielen Dank. Ihr seid wirklich lieb. Wild entschlossen, dem armen Mr. Morris zu helfen, verließen die fünf Freunde sein Haus und steuerten zielstrebig auf eines der Ruderboote zu, das im seichten Wasser vor sich hinschaukelte. Zum Glück waren auch heute keine Arbeiter auf der Farm. Und so konnten die Kinder die großen Lachskäfige, die im offenen Meer schwammen, genau unter die Lupe nehmen. Wow, die Dinger sind ja echt riesig. Vom Land aus wirken diese Käfige gar nicht so groß. Naja, auf jeden Fall haben die Lachse von Mr. Morris darin jede Menge Platz. Ja. Auch wenn es normalerweise doppelt so viele sind wie im Augenblick. George, ruder doch mal etwas näher ran. Da vorne rechts am äußersten Rand vom Käfig. Ich glaube, Timmy hat da irgendwas entdeckt. Ja? Okay. Ich, ich, ich Da treibt was auf der Wasseroberfläche. Schlauer, Timmy. <lacht> naja, so schlau nun auch wieder nicht. Das sieht ja? aus wie ein, wie ein stinknormales Fischernetz. Das ist ja nichts Besonderes, oder? Da hast du im Prinzip richtig. Ich frage mich bloß, was so ein Fischernetz außen an einem Lachskäfig zu suchen hat. Ja, genau. So nah bei den Käfigen wird ja wohl niemand ein Netz auswerfen, um Fische zu fangen. Stimmt, eben. Vielleicht wurde in diesem Netz etwas transportiert. Du, du meinst... Feuerqual? Ruhig, Timmy. Wir sind ja gleich da. Ruder noch ein bisschen weiter, George. Noch ein Stück, ja. Stopp. Jetzt komme ich mit der Hand ran. Was ist das? Wie ich vermutet habe. Ein Fischernetz. Oh, Mist. Das Ding hat sich im Käfiggitter verheddert. Ich kriege es nicht los. Es scheint ja ganz schön groß zu sein. Da passen stimmt jede Menge Qualen rein. Lass mich mal versuchen, ob ich es abkriege. Und Dick? Schaffst du's? Äh, nein, nein, keine Chance. Das Mistding, das hängt da irgendwo unten am Käfig fest. Timmy, mach Platz. Du kannst da nicht reinspringen. Sitz! hier bleiben. Dann muss ich mich wohl opfern. So, ich tauche da runter und kappe das Netz mit dem Taschenmesser. Julien, bist du von allen guten Geistern verlassen, wenn da noch Feuerquallen rumschwimmen? Wieso? Dann habe ich halt Pech gehabt. Aber mach dir mal keine Sorgen, Anne. Die Arbeiter haben die Biester doch alle weggetrieben. Mir wird schon nichts passieren. Du bist aber echt mutig. Ich mach das für Mr. Morris. Dieses komische Netz ist das einzige Beweisstück, das wir haben. Und deshalb hole ich es da raus jetzt. Ist Julian schon unten? Könnt ihr irgendwas erkennen? Ich glaube, er taucht schon wieder auf. Los! Zieht mal ordentlich, Leute! Das Ding ist riesig! Na los! Hilf ja. mit! zu so. du kannst mitziehen ja los gut so braver junge oh, geschafft. und jetzt komm schnell wieder ins Boot Julian ja komm rauf okay Mission erfolgreich durchgeführt und nun fahren wir zum Hafen und zeigen dieses Netzstück dem alten John Hogan geniale Idee mhm. ja Wenn sich einer mit Netzen auskennt, dann ein Seiler. Er kann uns bestimmt sagen, wozu so ein Netz normalerweise benutzt wird. Und vielleicht hat er sogar eine Idee, wem dieses hier gehört haben könnte, als es noch ganz war. Genau. Williams Idee, den Seiler John Hogan im Hafen von Kiran aufzusuchen, stellte sich als Volltreffer heraus. Er konnte den Kindern nicht nur sagen, dass es sich bei ihrem Fund um das Stück eines sogenannten Treibfangnetzes handelte, an der speziellen Knotentechnik konnte er auch erkennen, wem dieses Netz gehörte. Alistair McNeil, der die Fischerei aufgeben musste, weil er langsam zu alt für die harte Arbeit geworden war. Nun hielt sich dieser McNeil mit allerlei dubiosen Geschäften über Wasser und vermietete gelegentlich seinen klapprigen Fischkutter an Touristen. Zum Schluss erklärte John Hogan den fünf Freunden auch, wo sie die baufällige Hütte, in welcher der alte Hauste, finden konnten. Sie bedankten sich herzlich für die Hilfe und machten sich sofort auf den Weg. Okay, Leute. Hier muss es irgendwo sein. Ja, hoffentlich. Ich bin nämlich schon fix und fertig. Was wollen wir diesen komischen Kerl denn überhaupt fragen? Naja, das wird sich zeigen, wenn wir ihm gegenüberstehen. Na toll. Und wenn er nun gar nicht zu Hause ist? Zu Hause ist er bestimmt. Es sei denn, der Typ, der gerade aus seinem Haus kommt, ist kein Besucher, sondern ein Einbrecher. Was? Wer? Oh, ich werd verrückt. Ist das nicht dieser Typ vom Strand? Dieser ja. Steven Fincher? Genau. Der N's Arm mit Rasierschaum eingesprüht hat? Ja. Ja, das ist er. Psst, Timmy, ist es ist besser, wenn er uns nicht entdeckt. Ich frag mich, was der hier zu suchen hat. Der Typ mhm. kam mir gleich verdächtig vor. Ich sag euch, der hat irgendwas zu verbergen. Wenn du recht hast, Dick, müssen wir eben herausfinden, was dieser Rettungsschwimmer zu verbergen hat. Genau. Aber erstmal lasst uns herausfinden, was Elisa mit Neil uns zu dem kaputten Treibnetz zu sagen hat. Gut, wer ja, hat los? Die Kinder warteten ab, bis Steven Fincher außer Sichtweite war und näherten sich dann vorsichtig der windschiefen Behausung. Die Haustür stand einen Spalt offen und von innen drang ihnen lautes Poltern und ausgelassener Gesang entgegen. Drunken Timmy, ganz ruhig. Ä, ich, ich höre nichts mehr. Und ihr? Nichts. Kein Mucks? Komisch. Dann ist doch hoffentlich nichts Schlimmes passiert. Mr. McNeil? Hallo! Ist alles in Ordnung? Mr. McNeil, brauchen Sie Hilfe? Der ist vielleicht umgefallen. Mhm. Wir müssen da rein und nachschauen. Los, kommt! Oh, oh, riecht das hier muffig. Ja. Oh, ja, als ob ein ganzes Schnapsfass ausgelaufen wäre. Mhm. Ah, eklig. Oh, oh, ja, bestimmt. Ich glaube, Mr. McNeil ist da hinten. In einem Zimmer am Ende vom Flur. Wir gehen da jetzt einfach rein. Ich weiß nichts. Ist der Typ irgendwie unheimlich? Was soll schon passieren? Wir sind zu viert. Also zu fünft. Du hast Timmy vergessen. Ja, stimmt. <lacht> Trotzdem, ich habe irgendwie auch kein gutes Gefühl bei der Sache. Also nun stellt euch doch nicht so an. Los, kommt schon. Oh. Komm ey. <lacht> Wo kommt ihr denn so plötzlich her? Ähm... Äh, äh, äh, äh, die Haustür stand offen und da... Es Wo ihr nun schon mal da seid, könnt ihr mir mal beim Aufstehen helfen. Oh, ja, na klar. Oh, mir war plötzlich ein bisschen schwindelig und bums. Da lag ich auf dem Boden. Kein Problem. Stützen Sie sich auf meinen Arm. Problem, das ist ja... Alles so einfach. Ich bring mich da rüber zu dem Sofa, mein Freund. Ja, geht's? Okay. So, das ist schon viel besser. Ach, reich mir doch bitte noch das Fläschchen, das da unter den Tisch gerollt ist. Mr. McNeil, wir sind eigentlich gekommen, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Jetzt wird erst mal angestoßen. Auf den alten Elster McNeil. Ich habe ja nämlich das ganz große Losgezogen. Und das muss man doch feiern, ne? Los, nehmt deinen ordentlichen Schluck aus der Buddel. Ähm. Äh, äh, äh, äh, äh, äh. Also hören Sie mal. Wir trinken keinen Schnaps. Wir sind Kinder. Kiel, du, du hast ja recht. Eins, zwei, drei junge Burren. Oh, und eine hübsche kleine Lady. <lacht> und ein putziger vierbeiner <lacht> Junge oder Mädchen? Timmy ist ein Rüde, aber Josh ist kein... Lass mal, an, ist schon okay. Tja, Kinderland, stoßen Sie eben mit Zitronenbrause auf meinen großen Erfolg an. Irgendwo muss hier noch eine Flasche rumstehen. Aber machen Sie sich bitte keine Umstände, Mr. McNeil. Umstände? Aber Abelabab, mir geht es prächtig. Und ich will mit meinen Gästen feiern. Zum Klabautermann habe ich diese olle Zitronenbrause nur hingestellt. Die, die, die muss hier irgendwo sein. Schau doch mal unterm Sofa nach. Unterm Sofa? <lacht> mein Schädel brummt wie ein ganzer Bienenschwamm. Ich glaube, ich muss mich noch einen Moment ausruhen. Aber nicht weglaufen, Kinder. Ich bin gleich wieder fit. Sag mal, das gibt's doch nicht. Der ist tatsächlich eingeschlafen. Ja, und selbst Tim schafft es nicht, ihn aufzuwecken. Und er schnarcht wie ein Varus. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Was meinst du, das Schnarchen? Ja, ich kenne zufällig jemanden, der schnarcht manchmal ganz genauso. <lacht> Julian, guck doch mal, was da auf dem Tisch neben dem Sofa liegt ha? Was denn? Aha. Ein Umschlag Gucken wir mal rein, oder? Ach, da guck mal Er ist voll mit Geldschein So viel Geld? Naja, also das ist natürlich ein Grund zum Feiern. Ja, dieser ganze Batzen Geld der kann doch nie und nimmer die Mietgebühr für den alten Trawler sein. Das ist viel zu viel. Bestimmt nicht. Da muss der gute Alistair jemandem einen viel, viel größeren Gefallen getan haben. Allerdings. Und wie es aussieht, scheint dieser jemand der gut aussehende Steven Fincher zu sein. Tja, hab ich doch gesagt. Der kam mir gleich total verdächtig vor. Es würde mich auch nicht wundern, wenn er zusammen mit dem alten Herrn hier die Quallen auf die Lachse von Rupert Morris losgelassen hat. Vielleicht habt ihr recht. Fincher hat sich den Fischkutter und das Treibnetz von Mr. McNeil besorgt und ist dann in der Nacht zusammen mit dem alten los, um die Feuerquallen in die Lachskäfige ja, zu treiben. genau, sag ich doch. Oh, ja. die, die Frage ist nur, was hat er davon? Ja? Also, was Mr. McNeil davon hat, das können wir hier eindeutig sehen. Oh, ja. Aber Stephen Fincher? Keine Ahnung. Hm. Am besten, wir fahren noch mal raus zur Lachsfarm ja. und erzählen Mr. Morris und seinem Sohn von unserem Verdacht. Was meint ihr? Ja, gute Idee, Anne. <lacht> Denn alten Schnarcher hier kriegen für die nächsten Stunden sowieso keine zehn Pferde wach. Okay, na dann los. Dann, äh, Julian? Ja. Würde ich würd dich ja gerne noch mal was fragen. Klar, kein Problem. Also, dieser Typ, den du da kennst. Welcher Typ? Na, na der, der manchmal genauso schnarcht wie Mr. McNeil. Wie ein Walross, meinst du? Ja, genau. Ist es möglich, dass ich den auch kenne? Äh, nö. Nee, völlig unmöglich. Den kennst du ganz bestimmt nicht, Dick. In Windeseile radelten die fünf Freunde zurück zur Lachsfarm. Als Rupert Morris ihnen die Tür öffnete, glaubten sie ihren Augen nicht zu trauen. Der alte Lachsfarmer war wie verwandelt. Seine hellblauen Augen funkelten vor lauter Lebensfreude und er grinste vergnügt von einem Ohr zum anderen. Na, das nenne ich eine gelungene Überraschung, Kinder. Ist das schön, euch zu sehen. Hallo. Über deinen Besuch freue ich mich natürlich ganz besonders, du kleiner Rackado. Wir sind auch wirklich froh, dass es Ihnen wieder besser geht, Mr. Morris. Besser? Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt. Ich könnte Bäume ausreißen, ob ihr es glaubt oder nicht. Oh, ich fürchte, es sieht echt schlecht für die Bäume aus. Ja, das glaube ich auch. Wenn Sie nämlich erstmal unsere Neuigkeiten gehört haben, Mr. Morris? Neuigkeiten? Ihr habt Neuigkeiten für mich? Ja, allerdings. Das ist ja ein Ding. Ich habe nämlich auch welche für euch. Das ist ja toll. Also so das. wie Ihre Augen leuchten, scheint das was wirklich ziemlich Gutes zu sein, was Sie uns dazu erzählen und haben. Ob Kinder und ob. Nun machen Sie es doch nicht so spannend, Mr. Morris. Das kann man ja kaum aushalten. Liebe Kinder, Lieber Timmy, die Lachsfarm ist gerettet. Ich muss meine geliebte Zucht nicht aufgeben. Was? Ist das nicht wundervoll? Ja. Großartig! Das ist toll. Wie haben Sie das denn hingekriegt? Hat die Versicherung den, den Schaden doch übernommen, oder? Versicherung? Pustekuchen, die brauche ich überhaupt nicht. Ich hab doch meine Münzen. Münzen? ganze Schatulle voll mit Münzen und ein paar davon sind richtig wertvoll. Das Geld, das ich dafür bekomme, reicht auf jeden Fall, um die Farm wieder aufzubauen. Ich habe für morgen früh einen Termin beim Numismatiker in New Haven vereinbart. Kinder, habt ihr vielleicht Lust, mich dorthin zu begleiten? Ja, unbedingt. Klar, also ich, ich wollte schon immer mal einen, einen echten Numist Numismatiker. Ja, also so einen so Fachmann für Münzen wollte ich schon immer mal kennenlernen. Na prima. Dann hole ich euch morgen früh so gegen zehn im Felsenhaus ab ja, perfekt. Und dann verscherbeln wir meine Münzsammlung <lacht> Super, Mr. Morris, aber eigentlich wollten wir ihn auch noch Kinder, ihr <lacht> ahnt ja gar nicht, wie glücklich ich bin Dass ich aber auch nicht gleich an die Münzen gedacht habe Naja, Colin hat wohl recht Ich werde langsam ein bisschen töddelig Aber ich gehöre noch lange nicht zum alten Eisen Auf keinen Fall, Mr. Morris So, und nun entschuldigt mich bitte ich habe einen Braten im Ofen. Ich möchte meinen Jungen zur Feier des Tages mit einem Festmahl überraschen. Wir sehen uns morgen, Kinder. Pünktlich um 10. Tja. Nun hatten die fünf Freunde gar keine Gelegenheit gehabt, ihre schlimmen Vermutungen loszuwerden. Der alte Mr. Morris war so selig, dass er selbst eine Lösung für sein Problem gefunden hatte. Da wäre es einfach nicht besonders nett gewesen, in diese Freude mit ihren Verdächtigungen gegen Steven Fincher zu trüben. Außerdem hatten sie ja auch noch gar keine Beweise, dass der junge Rettungsschwimmer etwas mit dem Überfall der Feuerquallen auf die Lachsfarm zu tun hatte. Sie beschlossen, kurzerhand noch einmal zum Strand zu fahren. Wenn sie Stephen Fincher dort antrafen, konnte es ja nicht schaden, ihn so ganz nebenbei mal zu fragen, was er eigentlich in der Hütte vom alten Alistair McNeil zu suchen hatte. So, wollen wir mal sehen. Da vorne, am Wasser. Das ist er doch, oder? Ohne die rote Bardose hätte ich ihn fast gar nicht erkannt. Och, er sieht aber auch in Shorts und T-Shirt nicht übel aus. Mhm, kann ja <lacht> sein. Ne? Aber was misst das tollste Aussehen, wenn man einen miesen Charakter hat? Naja, noch ist ja nicht klar, ob er etwas mit der Feuerquallengeschichte zu tun hat, oder? Für mich schon. Dann lasst uns diesem Fincher doch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Los, Anne. Am besten du sprichst ihn zuerst an. An dich kann er sich bestimmt erinnern. Alles klar. Kommt ihm wie wir laufen vor. Ach, guck mal an, die junge Dame, die sich mit einer Feuerqualle angelegt hat. <lacht> Schön, dich zu sehen. Wie geht es denn deinem Arm? Ach, der tut schon gar nicht mehr weh. Das mit dem Rasierschirm, das hat so gut geholfen. Oh, das freut mich. Das sind ja auch deine Freunde. Ä mhm. Hallo. Hallo. Hallo, Leute. Ich habe euch heute hier am Strand vermisst. Ja, wir hatten etwas Wichtigeres zu tun. Oh, wow. Das hört sich ja richtig ernst an. Ich denke, ihr habt Ferien... Gibt es doch eigentlich kaum etwas Wichtigeres, als zu faulenzen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Ach, dafür hatten wir heute leider keine Zeit. Äh, tja, also, wir waren heute Vormittag bei der Hütte eines gewissen Alistair McNeil. Ach, ich werd verrückt. Ihr kennt den alten McNeil? Ja. ja. Na, ich weiß ja nicht, ob das der richtige Umgang für euch ist. <lacht> Wieso? Naja, obwohl, er ist eigentlich ganz in Ordnung. Hatte einfach viel Pech im Leben und guckt manchmal zu tief in die Flasche. Aber er hat das Herz im rechten Fleck. Ach, Sie, Sie kennen ihn wohl ziemlich gut, ja? Hm, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich habe sozusagen ein kleines Geschäft mit ihm gemacht. Hm. Am nächsten Wochenende kommen mich ein paar Freunde aus London hier besuchen. Okay. Ich habe den klapprigen Fischkutter von Mr. McNeil für drei Tage geschartert. Die Jungs und ich wollen raus aufs Meer fahren. Das wird bestimmt ein echtes Abenteuer für solche Landratten wie uns. Ach so, <lacht> deshalb waren Sie heute Vormittag bei Mr. McNeil. Äh... Wie viel kostet es denn, den Kutter für drei Tage zu mieten? Nicht der Rede wert. Damit kann sich der gute da keine goldene Nase verdienen. Aber Moment mal. Woher wisst ihr eigentlich, dass ich dort war? Wir haben gesehen, wie sie aus dem Haus gekommen sind. Aha. Warum habt ihr euch da nicht mal bemerkbar gemacht? Ich hätte mich riesig gefreut, euch zu sehen. Mhm. Äh, wir... N N N ja äh, also wie... Die, also wir hatten... Also wir, ähm ja. Ja. Also ist schon gut, ja. schon gut. Ihr hattet die. wahrscheinlich Wichtigeres zu tun. ja also ehrlich gesagt... Naja, ist ja auch völlig egal. Aber der alte McNeil, der war ganz sicher aus dem Häuschen, oder? Na, wenn Sie so nennen wollen. Na ja, so viele Besuche hat er bestimmt seit Ewigkeiten nicht mehr. So viele? Ja. ja, in seiner windschiefen Hütte muss es zugegangen sein wie in einem Taubenschlag. Erst dieser junge Mann... Colin hieß er, glaube ich. Dann meine Wenigkeit und zum guten Schluss auch noch ihr. Moment mal, haben Sie gerade Colin gesagt? Ja, Colin. Colin Morris, so hieß er. Der alte McNeil hat ihn mir vorgestellt, obwohl das diesem Colin nicht ganz recht zu sein schien. ja er hat es plötzlich unglaublich eilig, als ich aufgetaucht bin. Er hat Alistair noch einen Umschlag in die Hand gedrückt und sich dann aus dem Staub gemacht. Was? Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich glaub das nicht. Was? Sorry, Leute, aber ich kann euch nicht ganz folgen. Ist nicht so wichtig. Genau. Hm? Wir müssen jetzt leider ganz ich schnell nach Hause. Ähm, richtig, Ja. War nett, Sie wiederzusehen. Äh, ja, ja. Und, und danke doch, Mofi. Äh, ja, aber los. Hey, Leute, nun wartet hier, doch mal. Wir wieder müssen wieder wirklich gehen. Theater eben nicht. Tja. Die haben wahrscheinlich schon wieder was Wichtigeres zu tun. Es war nun allerdings ein echter Schock. Die fünf Freunde wollten nicht glauben, dass Colin Morris hinter dem Feuerqualen-Angriff auf die Lachsfarm seines eigenen Vaters steckte. Nachdem sie ohne großen Appetit ihr Abendbrot verdrückt hatten, zogen sie sich in das Zimmer von George zur Beratung zurück. Oh Mann, dem alten Mr. Morris wird das Herz brechen, wenn er das erfährt. Oh ja, noch ist ja nichts bewiesen. Ach. Aber es sieht ganz schön übel für Colin Morris aus. Genau. Ja. Er war auf jeden Fall in der Hütte von McNeil. Hm. Jedenfalls hat Steven das behauptet und ich kann mir nicht vorstellen, warum er sich das ausgedacht haben soll. Hm. Also für Steven würde ich meine Hand ins Feuer legen. Allerdings. Wir müssen beweisen, dass Colin Morris zusammen mit McNeil die Feuerquallen in die Lachskäfige getrieben hat. Oder besser, dass er es nicht getan hat. Tja, wenn wir Steven glauben... Und ich denke mal, dass zumindest drei von uns das tun? Schon gut. Ich, ich glaube ihm auch, ja? Der Typ ist in Ordnung. Na prima. Dann können wir also davon ausgehen, dass Colin bei McNeil in der Hütte war. Und er hat ihm den Umschlag mit dem Geld gegeben. Aha. Mit richtig viel Geld. Eindeutig mehr als die Mietgebühr für den Trawler. Aber wenn Alistair McNeil gemeinsame Sache mit Colin gemacht hat, wird er uns nicht verraten, wofür er das Geld kassiert hat. Ja, nee, bestimmt nicht. Also müssen wir auf irgendeinem anderen Weg herausfinden, ob Colin wirklich für die Feuerquallenattacke verantwortlich ist. Die große Frage ist nur, wie? Und wann? Oh, heute ganz sicher nicht. Ich bin hundemüde. Ich ehrlich gesagt auch. Das war ein ganz schön aufregender Tag. Ihr habt recht. Machen wir Schluss für heute. Vielleicht haben wir ja morgen eine Idee, wie wir herausfinden können, ob Colin wirklich etwas mit der Sache zu tun hat. Ja, aber am besten vorziehen. Denn da holt uns Mr. Morris für den Ausflug nach New Haven zum Numismatiker ab. Ach, du Schreck, das hätte ich ja fast vergessen. Wir dürfen uns auf keinen Fall etwas anmerken lassen, solange wir nicht hundertprozentig sicher sind, dass sein Sohn ihn diesen üblen Streich gespielt hat. Ja, genau. Ja. Vor allem haben wir auch noch keine Ahnung, warum er das getan haben sollte. Ihr habt vollkommen recht. Und nun ab in die Federn. Wir treffen uns morgen früh pünktlich um 8 zum Frühstücken. Ah, ja. Also dann, ne? Schlaf schön. Gute, gute Nacht. Mhm. Bis morgen. Mhm. In einer unruhigen Nacht warteten die fünf Freunde am nächsten Morgen mit einem mulmigen Gefühl im Bauch auf Rupert Morris. Als der alte Mann jedoch weit über die verabredete Zeit hinaus noch immer nicht aufgetaucht war, beschlossen sie kurzerhand zur Lachsfarm zu fahren. Sie erblickten ihn schon von weitem. Zusammengesunken kauerte er auf einem Steg und wirkte alles andere als glücklich. Mr. Morris, hallo. Hier sind Sie also. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ist alles in Ordnung? In Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Rein gar nichts. Aber, aber was ist denn passiert? Sie wollten uns doch im Felsenhaus abholen, ja. damit wir zusammen nach New Haven zu diesem, diesem Lumis... Lumis Dingsbums, Loomis Dingsbums Ach, Kinder, was soll ich denn da? Ja? Ohne meine Münzsammlung. Wie? Was soll ohne? Das heißen? Die Münzen sind verschwunden? Wie vom Erdboden verschluckt. Was? Gestern Abend hatte ich die Schatulle schon auf den Küchentisch bereitgestellt. Äh. Jedenfalls dachte ich, dass ich das getan hätte. Ah, oh, okay, und heute Morgen waren die Münzen nicht mehr da? Spurlos verschwunden. Sind Sie denn ganz sicher, dass Sie die Schatulle auf den Küchentisch gestellt haben? Vielleicht. Das da ist, ist ja das Problem. Ich bin mir plötzlich gar nicht mehr sicher. Colin hat recht. Ich bin zu alt, um die Lachsrahmen noch weiter zu führen. Aus, Ende vorbei. Es hat einfach keinen Sinn mehr. Aber nur, weil Sie nicht mehr genau wissen, wo Sie die Schatulle hingestellt haben? Äh, auch. Was glauben Sie denn, wie oft ich mich nicht erinnern kann, wo ich meinen Schulranzen abgestellt habe? Äh, genau. Ich bin auch pausenlos auf der, auf der Suche nach allen möglichen Sachen. Ja. Äh. ehrlich, Mr. Morris. Das hat mit alt oder nicht alt absolut überhaupt nicht... Nein, ja, gar nicht. Ihr seid wirklich zauberhaft, Kinder. Aber mein Entschluss steht fest. Ich gebe meine Zucht auf und ziehe <lacht> mit meinem Sohn nach London. Haben Sie denn wirklich überall nachgeschaut? Ich meine, irgendwo müssen die Münzen noch sein. Ja, natürlich. Es sei denn, jemand hat Sie gestohlen oder absichtlich so versteckt, dass Sie sie nicht finden. Ach, wer sollte denn so etwas machen? Außer euch wusste doch niemand von meiner Münzsammlung. Naja, Colin, werden Sie bestimmt erzählt haben, dass Sie die Münzen verkaufen werden. Ja, natürlich. Oder? Er ist mein Sohn. Er war nicht begeistert von der Idee, aber es sind... Nein, es waren schließlich meine Münzen. Wo ist Ihr Sohn denn jetzt? Er ist rasch nach Kirin in die Apotheke gefahren, um mir meine Herztropfen zu besorgen. Ich habe mich ganz fürchterlich aufgeregt, als die Münzen verschwunden waren. Mein Junge kümmert sich wirklich rührend um mich. Aber er hat nicht ihren Geländewagen genommen, um nach Karen zu fahren? Jitte äh, ist ja noch vorm Haus. Ja, ja, äh, er wollte den Motorroller nehmen. Damit findet er leichter einen Parkplatz, hat er gesagt. Perfekt. Hey! Was gibt's denn da zu grinsen, George? Ich hatte gerade eine ziemlich gute Idee. Erzähl. Sie ist vielleicht ein bisschen verrückt, ja. aber mein Plan könnte funktionieren. Mhm. Dafür brauchen wir allerdings Ihre Hilfe, Mr. Morris. Ja. Und wir müssen Ihnen leider etwas erzählen, das Sie wahrscheinlich noch viel, viel trauriger machen wird. Ja. »So behutsam wie nur möglich«, erzählte George dem alten Lachsfarmer, was sie und ihre Freunde vermuteten. Rupert Morris wollte natürlich zuerst nicht glauben, dass sein eigener Sohn die Feuerquallen auf die Farm gehetzt hatte und dass Colin auch derjenige sein sollte, der die Münzsammlung hatte verschwinden lassen, damit Rupert sie nicht verkaufen und so die Farm retten konnte. Nach langem Hin und Her ließ sich der alte Mann dann aber doch darauf ein, bei dem kleinen Experiment mitzumachen, das George vorgeschlagen hatte. Ah, hallo, Mr. Morris. Ach, da sind Sie ja endlich. Ja, da bin ich. Aber ich wüsste nicht, was dich das angeht. Wer bist du überhaupt? Äh, können Sie sich nicht an mich erinnern? Ich war doch mit äh, meinen Freunden vorgestern hier, um Lachs zu kaufen. Ah Ja, ja, ich erinnere mich. Und was willst du heute hier? Ohne deine Freunde? Ähm, ihr, ihr Vater hat mich gebeten, auf sie zu warten. Nein. Er ist mit den anderen nach New Haven gefahren. Was sagst du? M Moment mal, De, der Wagen, wo, wo ist der Geländewagen von meinem Vater? Ich ja, habe ich doch gerade gesagt. Ihr Vater und meine Freunde sind auf dem Weg nach New Haven. Die wollen da zu diesem äh, Numi's Dingsbums, um irgendwelche Münzen zu verkaufen. Ich hatte bei der Hitze keine Münzen? Lust. Dass... Welche Münzen? Ach so, Logisch, das können Sie ja gar nicht wissen. Also, wir haben die Schatulle mit der Münzsammlung doch noch gefunden. Ist das nicht toll? Also, Ihr Vater war total geknickt. Er konnte sich ja nicht mehr erinnern, wo er die Das ja, schon gut. Danke, dass du auf mich gewartet hast. Aber ich habe jetzt keine Zeit mehr zum Plaudern. Ich, hm? ich muss, ich... Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube einfach nicht. Ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, stürzte Colin Morris an Dick vorbei ins Haus. Julian, George, Anne und Timmy hatten sich bereits in der Diele versteckt und schlichen auf zehn Spitzen Hinterkollen her. Zielstrebig rannte der die Treppe in den ersten Stock hinauf und steuerte auf das Zimmer am Ende des Flures zu, riss die Tür auf und stürmte hinein, ohne sie wieder hinter sich zu schließen. Mit klopfendem Herzen näherten sich die Kinder dem Zimmer und spähten vorsichtig hinein. Colin Morris war gerade dabei, einen riesengroßen Stoffteddy aus dem obersten Fach des Wandschrankes herauszuboxieren. Ohne die Kinder zu bemerken, warf er den Teddy auf sein Bett und zog eine schwarze Schatulle aus dessen Bauch hervor. Hallo, Mr. Morris. Oh, meine Güte, was fehlt dir ein, in solchen Schrecken einzujagen? Was willst du überhaupt hier? Und die anderen, wo kommen die auf einmal her? Du hast doch gesagt, die sind mit meinem Vater nach New Haven gefahren. Uh, ups, ja, da habe ich wohl gelogen. Äh. Aber Dick ist nicht der einzige, der Lügengeschichten erzählt, oder, das Mr. Fällt Morris? Ja, ein du freches Ding. Ja. Willst du einfach behaupten, dass... Oh. Ruhe, Jimmy, ganz ruhig. Der Mann wird uns nichts tun. Wir sind fünf gegen einen. Sechs. Ich bin auch noch da. Vater, es ist nicht so, wie du denkst. Bitte glaub mir. Bilden Sie sich wirklich ein, dass Ihr Vater Ihnen noch ein einziges Wort glauben kann? Nach allem, was Sie ihm angetan haben? Ganz genau. Wenn ich später mal Kinder habe, dann kann ich wirklich nur hoffen, dass sie niemals so werden wie Sie. Wie mies ist das denn? Den eigenen Vater so zu behandeln? Sie sollten sich schämen. Bitte glaubt mir doch, es ist wirklich nicht so, wie ihr denkt. Ach. Vater, ich habe es doch nur gut gemeint. Ja, das nennst du gut gemeint. Du hättest einen Schwarm Feuerquallen auf meine Lachse und dann sorgst du auch noch dafür, dass ich die Zucht nicht wieder aufbauen kann, indem du meine Münzsammlung stiehlst. Ich wollte die Münzen noch nicht behalten. Ach so. Ich wollte sie nur vor dir in Sicherheit bringen. In Sicherheit? Ja. Was redest du denn da? Es sind meine Münzen und ich kann damit machen, was ich will. Aber das ist doch das Problem, Vater. Mit dem Geld für die Münzen hättest du die Lachsfarm wieder aufgebaut. Ja. Und genau das wollte ich verhindern. Tut mir leid. Aber das kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Sie wollten Ihren Vater mit voller Absicht ruinieren? Was haben Sie sich nur dabei gedacht? Ja, was nur? Das ist unmöglich. Allerdings. So versteht doch endlich. Ich konnte nicht länger tatenlos zusehen, wie mein Vater sich auf der Farm zu Tode schufte. Ach ja. Wenn alles gut gegangen wäre, hätten die Quallen die Lachsfarm zerstört. Und die Versicherung wäre für den Schaden aufgekommen. Von dem Geld hättest du dir einen ruhigen, wohlverdienten Lebensabend machen können, Papa. Ach, ja. Ihnen war aber schon klar, dass das ein Versicherungsbetrug der übelsten Sorte gewesen wäre, oder? Das war mir natürlich klar, aber ich wusste mir keinen anderen Rat mehr. Es hatte ja gar keinen Sinn, mit meinem Vater zu reden. Er wollte die Farm nicht freiwillig aufgeben. Weil diese Farm mein Leben ist. Papa! Deine Mutter und ich haben sie zusammen aufgebaut. Ich bin nur froh, dass sie nicht mehr miterleben muss, wie ihr eigener Sohn unseren Lebenstraum zerstören wollte. Aber Papa, bitte glaub mir. Ich wollte dir niemals wehtun. Ich hab dich doch von Herzen lieb und möchte doch nur, dass du glücklich bist. Ja, das ist dir allerdings gründlich misslungen. Papa, bitte. Geh jetzt. Lass mein Haus. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Aber Papa, ich... Kein Aber. Halt mir aus den Augen. Und zwar auf der Stelle. Colin startete noch einen letzten vergeblichen Versuch, seinen Vater von seiner Unschuld zu überzeugen und machte sich dann beschämt aus dem Staub. Die Freude über die wiedergefundene Münzsammlung war natürlich reichlich getrübt. Der alte Morris hatte zwar seine Münzen wieder, aber dafür hatte er seinen einzigen Sohn für immer verloren. Die fünf Freunde standen minutenlang ratlos da, und überlegten fieberhaft, was sie bloß tun könnten, um den armen Mr. Morris ein wenig aufzumuntern. Als er sie schließlich bat, ihn allein zu lassen, war ihnen allen ziemlich mulmig zumute. Aber als er dann zum Abschied überraschend vorschlug, dass er sie am nächsten Tag gern ins Hafencafé in Kirin zu einer Riesenportion Eis einladen würde, fiel ihnen ein Stein vom Herzen. Und sie nahmen sein freundliches Angebot dankbar an. M oh M M machen hier wirklich das beste Eis auf der ganzen Welt? M als ob du schon auf der ganzen Welt Eis probiert hättest. Nö, auf der ganzen Welt natürlich noch nicht. Aber ich habe schon eine beachtliche Menge Eis in meinem Leben verdrückt. Ja, das äh, und das hier ist einfach Weltklasse. Ja. <lacht> Entschuldigt bitte, darf ich euch ganz kurz einmal stören? Dolin, was soll das? Was willst du denn noch? Ich wollte fragen, ob hier vielleicht noch ein Platz frei ist. Bestimmt nicht für einen nichtsnutzigen Lump, der seinen alten Vater übers Ohr hauen wollte. Und wenn der Lump nun eingesehen hat, dass er einen riesengroßen Fehler gemacht hat? Und seinen alten Vater aufrichtig um Verzeihung bitten möchte? Ach, erzähl äh, mir doch nichts. Ich glaube dir kein einziges Wort mehr. Moment mal, Mr. Morris. Wenn Colin es wirklich ernst meint, dann sollten Sie ihm vielleicht noch eine Chance geben. Hm. Er ist schließlich immer noch Ihr Sohn. Ein Sohn, der nicht begreifen will, was wirklich gut für seinen Vater ist. Der es nie begriffen hat. Papa, ich möchte dich nicht verlieren. Mir ist jetzt erst klar geworden Wie viel dir deine Lachszucht wirklich bedeutet Deine Mutter und ich Haben immer davon geträumt Dass du sie einmal weiterführen wirst Aber du hattest deinen eigenen Kopf Und wolltest hinaus in die weite Welt Das haben wir akzeptiert Weil wir deinem Glück nicht im Wege stehen wollten Ich weiß, Papa Und ich bin euch noch immer sehr dankbar Dass ihr damals nicht versucht habt, mich umzustimmen Es hat eine Weile gedauert Aber heute habe ich begriffen, dass es für mich kein größeres Glück gibt, als Mamos und deinen Lebenstraum gemeinsam mit dir weiterzuträumen. Ich bleibe hier und baue die Farm mit dir wieder auf. Wirklich? Aber natürlich nur, wenn du mir verzeihen kannst und mich noch willst. Wow, wie toll. Der Hammer. Mr. Morris, Sie sagen ja gar nichts. Also, ich würde sagen, Ihr Sohn meint es wirklich ernst. Es gehört nämlich manchmal viel mehr Mut dazu, einen Fehler einzugestehen. Als sich einfach Falke aus dem Staub zu machen. Richtig. Genau. Ich finde, ihr Sohn hat eine Chance verdient. Timmy, was soll denn das? Sei brav. Mach schön Platz. <lacht> so gut. Ich glaube, er mag mich. Na Jedenfalls wedelt er mit dem Schwänzchen und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Stimmt. Timmy hat die beste Spülnase von uns allen. Bitte, Mr. Morris. Geben Sie Ihrem Herzen einen Ruck. Ja, ich hab euch wirklich gern, Kinder. Aber könntet ihr mal für eine Sekunde die Luft anhalten? Ja, Aus Ende vorbei. Ich möchte nämlich gerne eine Bestellung aufgeben. Fräulein, bringen Sie doch bitte noch eine Riesenportion von Ihrem köstlichen Eis. Für meinen Sohn Colin. <lacht> ja, super! Ah, komm hier rein. <lacht> Wir sind die besten Freunde, ja. Uns ma problemu, und und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind że nie ma auf der Spur, wir lösen sie, mir.